Moments Passatgers és un recull de diferents peces realitzades en metacrilat i en tall làser que ens presenten una sèrie de paisatges visuals que en realitat són també imatges espectrogràfiques. Imatges espectrogràfiques que ens mostren sons ocults. Estes línies i punts i ratlles que trobeu damunt dels taburets i retroil·luminats són representacions gràfiques del so. Cada un d'eixos de xicotets fragments d'imatges han sigut extrets de diferents gravacions quotidianes. De forma habitual i durant un temps reduït, en el meu propi domicili, en casa, vaig estar fent gravacions cícliques a diferents moments del dia, en diferents moments de la setmana. Eixos micròfons que jo deixava per casa anaven captant absolutament tot el so que, que es produeix dins d'un espai interior com és la meva casa. eixes gravacions que jo tampoc vaig escoltar en el seu moment, vaig decidir no vol tornar-les a escoltar, em vaig extreure xicotets fragments que han esdevingut els espectrogrames que podeu observar en aquesta instal·lació. A la fi, el conjunt, el que mostra... Són diferents fragments aïllats de contextos específics i de parts de la meua privacitat com a persona i parts de la meva vida privada exposades en públic, tot i que en este cas la trampa consisteix en que eixa privacitat no la podeu atansar, no vos podeu apropar a ella perquè està codificada. No us arriben els sons, però podeu imaginar, i ahir és on resideix la força d'esta instal·lació, en el fet de que cada u, imagine en el seu cap que s'amaga darrere d'estos espectrogrames.